На губах заграла посмішка. І тут жінка вигукнула. Дем'яне! Дем'ян перестав тремтіти і розплющив очі. Він потягнувся до дверної ручки, потім завагався, ніби щось змусило його перемінити рішення. Ніби щось змусило його змінити рішення. Дем'ян, не рухаючись, простояв деякий час у глибокій задумливості. Потім рішуче повернувся і пішов назад до сходів. У котельній... Яка була поряд до кабінету Ворена, один із найбільших котлів почав зловісно вібрувати. Анна стояла в кабінеті, спокійна та безтурботна. Дем'єн додав крок. У цей момент котел вибухнув. Струмені палива, яке горіло, пробилися крізь вентиляційні грати в кабінет Ворена. Вогнена лава обрушилася на Анну, яка застигла в самозабутньому шаленстві – Жінка скрикнула і перетворилася на палаючий смолоскип. Місія Дем'єна цього разу підходила до кінця. Він швидко перескочив хол. Скрізь оглушливо завивала система аварійної сигналізації, яка спрацювала від пожежі внизу. І тоді нарешті увімкнулася система гасіння пожежі. Тіло Анни огорнулося хмарами пари. Надто пізно. Святкуючи у своєму страшному шаленстві, подібна до демонічної Жанни Дарк, Анна підвела очі і прокричала «Дем'єн! Дем'ян, демєн дем'ян. Після виходу з музею дем'ян сповільнився і озирнувся назад. Якась подоба смутку майнула в його очах. Потім він прочинив двері і зробив крок у ніч. Перед ним, розпростершись у всій пишноті, лежав Чикаго, який яскраво виблискував на тлі ясного нічного неба. Раптом здалеку пролинали звуки сирен, які завивали. Це поспішали до будівлі музею пожежні машини. Низу біля входу чекав довгий чорний лімузин. Мюрей, витягнувшись, як завжди, стояв праворуч біля відчинених дверей. Дем'ян швидко збіг широкими сходами і пірнув на заднє сидіння автомобіля. Там, зручно розкинувшись у темряві, сиділи Поль Бухер та сержант Неф. Обидва задоволено посміхалися. Дем'ян натиснув кнопку, і Мюрей завів двигун. Коли лімузин безшумно ковзав у ніч, Дем'ян іще раз озирнувся на вікна музею, уже майже охопленого полум'ям. В очах його застигло захоплення. Дем'ян усміхався.